siamo all'interno del parapigli, abbiamo al telefono una compagna dalla Valle. Ciao, ci senti? E stiamo appunto facendo una piccola ricognizione delle iniziative che si tengono eh, l'8 marzo e nei dintorni e quindi immancabile ovviamente è, è un appuntamento con voi telefonico eh, per sapere che cosa state organizzando. Noi sappiamo che l'8 marzo proprio a Venezia è previsto questo vertice bilaterale Italia-Francia insomma tra cui tra le altre cose si discuterà insomma il progetto definitivo della Torino-Lione quindi ehm mh... Sì, un appuntamento il movimento sarà impegnato in questa trasferta. È eh, eh, faticosa sicuramente anche per ve per Venezia, però naturalmente è una un'occasione in cui non si poteva mancare ogni volta che si sono riuniti eh, questi vertici di governo per mettere delle firme eh, che Più che alto per il rispetto della loro burocrazia e eh, non sempre queste firme poi hanno delle conseguenze concrete, comunque loro si trovano e ci tengono anche a far vedere pubblicamente che che tutto sta andando avanti anche da un punto di vista appunto burocratico e mm. e dunque la valle invece ha bisogno di di fargli sentire che non è che proprio non è così, così che no è proprio così, soprattutto che la valle non si accorrono, non è specificata per niente e che continuiamo come possiamo di ad opporci a questo progetto folle che diventa sempre più folle man mano che la crisi in cui versa insomma tutto il mondo avanza e eppure loro continuano, ma noi siamo tenaci e quindi andremo a Venezia e faremo sentire le nostre ragioni e però la domenica il 6 che quindi siamo ancora in valle e eh, naturalmente eh, cercheremo di recarci eh, al cantiere dico cercheremo perché eh, purtroppo il cantiere è sempre più militarizzato e ogni volta che ci sono le iniziative vengono poste delle zone rosse ulteriori a quella già enorme che c'è e quindi non si sa mai di quanto si riesce ad avanzare fin dove si riesce ad arrivare, comunque la nostra volontà è sempre quella più determinata di andare a calpestare proprio in una giornata che e il simbolo anche delle capacità delle donne di organizzarsi e lottare e andare insomma a far sentire le vostre voci a quelle reti. Per cui ci siamo date un appuntamento per un pranzo al sacco dal, da a mezzogiorno in poi e eh, cercando di raggiungere la tettoia che è una nostra struttura che è proprio sopra il tunnel, all'imbocco del tunnel eh, dello scavo del tunnel e eh, e quindi poi la giornata diciamo che è aperta al qualsiasi forma di fantasia e di socialità che sapremo inventarci anche sul momento. Certo, eh. Ehm anche posso aggiungere che comunque come come donne all'interno della nostra valle ultimamente ci siamo viste stiamo cercando di eh affrontare un po' degli argomenti che vorremmo po poi portare all'interno proprio di tutto il movimento e siccome qua <ride> eh il tempo per la lotta contro il TAVER ci porta via eh e spazi mm -hmm. che magari tante volte poi non riusciamo a dedicare ad altre questioni, e quindi come donne cerchiamo di mantenere sempre un po' eh, la rete anche dei nostri bisogni e quindi stiamo, stiamo provando ad affrontare delle discussioni che riguardano che riguardano il tema per esempio della violenza e anche ultimamente visto le proposte di legge passate e non passate, mi riferisco alle unioni civili, alla legge sulle adozioni, così che sono argomenti importanti, stiamo cercando di un confronto fra di noi, da allargare all'interno del movimento, non per prendere una posizione del movimento lotario, ma affinché a eh è è giusto secondo noi che questi argomenti vengano dibattuti così come dibattiamo tante altre cose oltre a quelle strettamente legate alla lotta contro il cantiere e, e quindi anche in questa versione qui che affronteremo quella giornata che naturalmente è in aperta a tutte e a tutti ma che speriamo abbia e veda una grossa una buona partecipazione delle donne. Certo, questo del resto, insomma, c'è sempre stata e anche avete sempre trovato negli anni dei momenti di eh, riflessione, insomma, onor del vero, di di incontro eh, anche, insomma, così nazionale con con altre compagne, con altre donne, quindi eh, insomma, ovviamente. E sì, ma come sai, noi donne facciamo molto più in fretta a disperderci. È possibile. <ride> ah, sì, no. Facciamo tante cose. No, e quindi eh, comunque per fortuna poi siamo capaci di ricucire, insomma, i lavori che lasciamo a metà e di insomma di riprenderli perché alla fine poi queste sono tematiche che riguardano la vita quotidiana certo, delle l'autodeterminazione delle persone, delle persone come, quindi e e è, è importante affrontarle, è importante anche perché oltre a far la lotta, cerchiamo di preparare anche il futuro, no? Quindi insomma, non fossi riguardarci soltanto su quello che tu sentite ci richiede, ma avanza di immaginarlo anche un mondo differente che che è quello per cui combattiamo anche attraverso la lotta notturna. E certo, che conta molte generazioni anche questa lotta, insomma, per cui è una prospettiva eh, sì, giustamente perché che si adotta eh, essendo che appunto è da 25 anni eh. che che si va avanti e eh, io che sono già, insomma, un po' più grande. Ho ho accanto a me delle delle nuove delle compagne che erano figlie, erano piccole bambine un po' di anni fa. E questo è buono, ci fa anche sperare bene nel nel nel futuro, naturalmente. Quindi eh invito, anche se Da Roma credo che non è una cosa farlo, però comunque magari ci ascoltano da altre città, perché no, andiamo pure online, su internet, poi pubblichiamo, insomma, l'audio sul nostro blog, perché no, da da tutta Italia. Eh sì, e quindi appunto, ne approfitto per invitare a venire, perché tanto venire sul su sai, è sempre divertente. Al cantiere a volte è un po' più fastidioso, però è eh, può anche essere divertente e naturalmente più siamo e più la nostra voce è sarà più arte, ecco. E eh certo. Noi ti ringraziamo moltissimo di questo intervento, ovviamente ci risentiremo eh, anche l'8 marzo, eh, magari proprio dalla mobilitazione a Venezia e ci raccontate sì. anche del 6 come come è andata, insomma. Eh e Vabbè, io vi saluto, vi faccio un uh, in bocca al lupo, ma sempre dicendo anche viva il lupo. Esatto. E, <ride> È e buona, anche... buona continuazione di trasmissione, ciao a tutti. Grazie, anche a te, ciao. Ciao.